Köszöntöm a hallgatókat! Bányai Géza vagyok, és Vidor Ferenc már itt a stúdióban. Mai témánk a város és a szociológiai kapcsolata, amikor az egy nagyon régi ö, íratot hoztál magaddal, amit szerint nyilvánnal írtatok valamikor a 60-as évek elején, amikor ez a szociológia kibújta a rejtek helyéből, a, a, a megtűrt, illetve a, a tűrhetetlen kategóriába át a tűrhetőbe, vagy hogy mondták, ezt ott volt ez a 3T szamai már se tudja, hogy miről beszélnek. Így van. Én úgy éreztem, hogy az eddigi veszélgetésénk során ugye több alkalommal elővettük azt, hogy az urbanisztika, a városproblematika rettentő komplex, tudomány, technika, művészet, és most még egy pillanatra a technikát és a művészetet el is hagyjuk, persze nem hagyhatjuk el, akkor marad a tudományos része. Most a tudományos részen belül megint csak előkerülnek a gazdasági, a legkülönfélébb társadalmi vonatkozások. És úgy éreztem, hogy talán körülbelül éppen 40 éve van annak, hogy Szelényi Ivána ezt a kis tanulmányt írtuk. Na, még egy kis forradalmat jelentett, akkor a valóságban jelent meg, és mondjuk ennek a kapcsán végig lehet gondolni, hogy az akkor leírtakból mi az, ami még ma is aktuális, és mi az, ami, hogy milyen mértékben módosultak ezek a szociológiai vonások a, a városproblematikában. Talán még azt tenném hozzá, hogy Ugye az urbanisztikát általában konvencionálisan, most idézőjelbe is teszem egy kicsit a konvencionális szót, az építészet egy sajátos ágának tekintik, amely kibővíti magát, illetve kibővül sok mindenféle másra. Annak idején erősen kritizáltuk, ugye a akkori városépítési tanszékenek akkor azt mondták, igen, ugye a Szent Nagy, városépítés vagy városrendezés mögött vagy, vagy a, ennek a hátterében ott vannak az úgynevezett segédtudományok. Tehát segédtudománynak tekintették a szociológiai vonatkozásokat, a gazdasági vonatkozásokat, ökológiai, hát az ökológia pláne, de erre még vissza fogunk térni ma, hát akkor még jó formán, ugye a csíráit élte, illetve állati növényi ökológiáról beszéltek. A, a szociál ökológia mint olyan, az, és egyáltalán az ökológiának a zöld mozgalomhoz közel, áll, de még még formán hát, ismeretlen. Is Vagy hát ebben Igen. a formában, hogy ma beszélünk róla, nem, nem is létezett. Úgyhogy én azt hiszem, hogy érdemes erről beszélni, és visszagondolni, még egyszer visszatérek arra, hogy hogyan formuláztuk meg akkor ezt a, ezt a témát, és mit jelent ez? De a... a szociológia sem egy olyan túl régi tudomány, és ma pedig már egészen új Ugye kultúrantropológia néven folytatódik hát a kultúra, azért egy kicsit más, kicsit más az, de o, o, ott is kitágult, Hát van városantropológia van, és, olyan is, és, hogyne, hogyne. Egy kicsit azért egy pár szót ennek azért a hátterére mondhatnám, mert a szociológiában mit tudom én, ilyen Ferge Zsuzsa meg ilyesmi az ember Eszébe, szegénységkutatás, a többi, a többi, de vajon ez igazából mit jelent? Ez tulajdonképpen azt jelenti, amiről ebben a tanulmányban is szó van, hogy a park körül, parknak az volt ennek a, a fő szakértője, ez még a 30-as, 40-es években volt egy kutatógárda, de még felismerte, hogy a városok fejlődésében is szigorú, szinte természettudományos pontosággal körül határolható törvényszerűségeket lehet felismerni. Tehát itt rendkívül érdekes a, a, a, városok, a városon belüli különféle társadalmi csoportoknak a mozgásai. De ez azt tenném hozzá, amit ebben a kis tanulmánynak a bevezetőjében írtuk, kicsit határozottabban a városfejlesztés és tervezés, ne csak a vasbeton, az utcák és a parkok törvényeit, hanem a város formáló és használó társadalom törvényeit is ismerje és felhasználja. Na most ezen belül van, ugye, hogy úgy mondjam, a szociológiai jellegű törvényszerű, és amiről most kevésbé beszélünk, csak egészen a háttérben van, a gazdasági törvényszerűségek. Visszatérek arra a korábban többször említett gondolatra, amikor a gumioptikát használtuk hasonlatként, analógiaként, vagyis úgy, hogy egy ilyen környezeti, vagy valamit meg akarunk ragadni, akkor a... A zoomlencsét, lencsét, a gumioptikát élesre állítjuk valamilyen irányba, minden, az összes többi ott van, de a háttérben kevésbé élesen. A mai alkalommal azt választjuk, vagy azt választottuk, hogy a városban élő emberek, tehát a, magának a városnak a szociológiai, a, illetve a társadalmi törvényszerűségein belül a szociológiai jellegűeket emeljük ki. A szociológiához tartozik-e még más ö, tudomány is, ami, nem tudom, most már ezek után lehet-e ezeket nevezni, mert lassan ugye azonos ö, súlyúvá válnak. Gondolok itt például a pszichológiára. Hát persze, hát a pszichológia, a szociálpszichológia rendkívül lényeges részét képezi, de hogy úgy mondjam, egyáltalán az emberek egymás mellett élése, a különféle léptékekben, én azt hiszem, hogy korábbi alkalommal már idéztem Adolf Bénének, a Bauhaus egy ö, neves építészének az egyik mondását. Ö, ö, hadd mondjam először németül, csak egy rövid mondom. Uh -huh. a vónunkán, mert egyen menzsingen, ahhozó mit mitajner aksz. Tehát egy otthonnal, egy lakással ugyanúgy meg lehet gyilkolni egy embert, mint egy baltával. Említettük akkor is, és csak most is, hadd húzzam halál, a balta az a nem megfelelő épített környezet, hogy úgy mondjam, az is tud gyilkolni, legfeljebb lassan. Tehát ez mm. kifejezetten pszichológiai, természetű mm. és szociálpszichológiai is egyszerre abban a léptékben. Tehát nem véletlen, nem mindegy, hogy az ember a otthon léptékében, vagy a szűkebb, vagy akár tágabb környezetének a léptékében hogy formálja azt a bizonyos művi vagy épített környezetét. Tehát itt hatásról beszélhetünk, és visszahatásról természetesen. Tehát a pszichológiai elemek, ez egy, talán egy másik alkalommal lehetne egy érdekes téma, amikor ezt a Ez veszük. Ma már szintén egy önálló kutatás? Persze, rága. persze, tajna, Tehát uh -huh. a pszichológia is. Na most a pszichológusok számára egy érdekes dolgot mondanék, nekem sok pszichológus barátom is ismerősöm van, akiknek egészen furcsa ellent ellent jelent, a saját otthonának a környezete rendezetlen, szóval számomra rendetlen volt. Uh -huh. Ami azt is jelenti, hogy az ő világuk talán a társadalmi környezet, a társadalmi együttélés világában ott teremtenek rendet. Tehát a formális rend náluk, ha tetszik, a gumioptika hasonlattal egy kicsit a háttérben van, kevésbé érdekes, kevésbé lényeges. Ez nem elítélendő, itt hangsúlyokról van szó. Vannak emberek, a, a, akiknek a részére a formális rend, rendkívül lényeges, de talán ez az eszmei szellemi rend kevésbé uh -huh. kiemelt. És ez egy városnál, ez hogy jelentkezik? Hisz vannak piszkos városok, vannak rendes városok, vannak kifelélő városok talán, nem? A városok életében hát mi, a mi igényeink az azért többé kevésbé az európai kultúrkörhöz tartoznak, tehát szeretjük és szeretnénk tiszta rendezett városban élni. Ugyanakkor ö, nem biztos. Ugye Budapest, ha már erről van szó, ilyen átmeneti helyzetet foglal el, voltak éppen jellegénél fogva, egy európai nagyváros, európai metropolis. De számos olyan jelenség van az eldobott csikkektől kezdve a piszakig és sok mindenféléig, amiben bizony ugye balkáni vagy akár közelkeleti jellegű. Na most az attrakció hát én ugye nem egyszer szóba került, én évekig éltem és dolgoztam a közel-keleten Törökországban három évig, csak felidézem, Irakban két évig az ottani az Ankara Egyetemen voltam az urbanisztika professzora, és Bagdadban pedig az ottani Városi és Regionális Tervezési Központnak az ENSZ igazgatója. Tehát volt módom, nem csak, hogy mondjam, tanulmányút, vagy turista tanulmányút keretében, vagy turista, ériztél, hát nem? benne is éltem. Ugyanakkor meg kell mondanom, hát persze a, a piszolkar, a, a mi szemünkkel, szemlélt rendezetlenség, nagyon jellemző volt ezekre a városokra, és nem csak ezekre, az ottani legkülönfélebb településekre. Mégis azt mondom, hogy ezeknek van vagy volt egy sajátos attraktivitása, amelyeknél ez az elem, vagy ez a vonás hát talán háttérbe szorul. Uh -huh. Nehéz megint az európai gondolkodás, vagy európai hagyományokkal ezekben a, vá ezekben a városokban úgy élni, mint, mint benne lakó hogy mondjam, rosszul fejeztem ki magam. Kicsit kívülálló, egyszerre voltam kívülálló, és egyszerre voltam, aki ott élt, aki, aki megismerte valamelyest ezt. Nézzük, hogy mik azok a főbb megállapítások, amiket régen tettetek, és, és még talán ma is érvények. Na most én azt hiszem, ugye érintettük az európai, sőt, európai és amerikai, tehát a fejlett világnak a városait, vagy nagyvárosait. Én azt hiszem, hogy érdemes arról beszélni, hogy az utolsó, most nagy időléptéket ö, vegyünk szemügyre. Ö, a utolsó 50-100 évnek az egyik legfontosabb jelensége az urbanizációs folyamat. Most itt nem urbanisztikáról beszélünk, mind, mind a két fogalom, az urbanizáció és az urbanisztika, és az urbszóból, mm. tehát a Róma eredetileg a Róma városából, csak Rómát nevezték urbsznak, tehát a, a város fogalomból ered. Az urbanisztika ennek a tématerületnek a legszélesebb értelemben vett ö, majdnem azt mondta, hogy tudománya, de nem csak tudománya, hanem tudománya technikája, művészete. Az urbanizáció pedig általában azt a folyamatot jelenti, amelyet, amelyet a városba áramlást jelenti. Ennek az ellentéte a szuburbanizáció, amelyik a városból való elvándorlást jelenti. Na most a Európát és, és Amerikát is az utó, a, a 19. század második fele elsősorban, de a 20. század különösen a városba áramlást jellemezte, tehát az urbanizációs folyamat. Hát akkor jöttek létre igazán a világon ugye a nagyvárosok és az óriási metropolisok. Na most érdemes odafigyelni, hogy a 21. század küszöbén ez az urbanizációs, suburbanizációs ellentét pár, vagy ellentétes egységpár hogyan alakult. Megint csak egy kiragadott példát vennék, hát Budapest témáját. Ugye volt idő, amikor a 70-es, vagy 60-as, 70-es években, még a pártállam idején, akkor az volt az érzésünk, hogy Budapest folyamatosan nőni fog agglomerációjával együtt. Ugye lesz ugyan némi elvándorlás az agglomerációba. De Budapest elérte, hát én már nem emlékszem pontosan, de 60-as években talán 1 millió 800, 1 millió 900 ezer volt, kettő föl, és, és a 80-as években érte el, megközelítette szinte a 2 millió 100 főt. És akkor történt a fordulat, hogy nem csak az ország lakossága kezdett csökkenni, hanem Budapest nagyon jelentősen. Ezt is érintettük már egy alkalommal. Ez a közel 2 millió 100 ezer főnyi lakosság mostanra már lecsökkent, nem tudom egész pontosan a számokat, de 1 millió 800 ezer körüli számra. És úgy tűnik, hogy ez tovább, most már talán nem is olyan nagy mértékben, de tovább csökken. Ugyanakkor az agglomeráció nő. De a város részére ez a fajta visszavándorlás, ez elég furcsa. Mert nekem úgy tűnik, hogy az marad itt, ami, ami leromlott, vagy elszegényedett és fejlődésképtelen, és aki de hát itt tovább se lehet. tud menni, az tovább megy, most már ott Igen, tart. de itt se lehet mondjuk egy egyértelmű, hogy hát maga a város, a mm. városnak rendkívül sok uh, térsége van, hát gondoljunk csak ugye a budai, mm. a hegyvidékre, vagy ö, akár a, a agglomerációba a divatos helyekre én nem tudom, Telkire vagy, vagy Hidegkutra, Hidegkut ugyan a második kerülethez tartozik és hát ad ne soroljam fel ezeket a mondjuk divatosabb térségeket ahova jó módon jó lakosság lassan-lassan elvándorol de ennek a, erre a témára még visszatérünk ennek az előnyeiről és a hátrányaira ö, amit én még mondani szeretnék és lényegesnek érzek ez egy terminológia, a város egy ilyen, hár, egy ilyen hármas terminológiai alapfogalma. Ez pedig a szegregáció, az úgynevezett szegregáció, a szukcekszió és az invázió fogalma. Ami azt jelenti, a szegregáció talán a leglényegesebb hogy voltaképpen majdnem minden nagyvárosban szegregálódik a lakosság. Tehát bizonyos típusú, bizonyos életmód, bizonyos életnívónak, bizonyos ö, népi sajátosságnak, vagy, vagy nem egyszer korábban még bizonyos foglalkozásoknak a köre, az egy területen koncentrálódik. Magyar lesz a szegregációt, hogy hogy letne? Van erre egy magyar műszó? Nem. Nincs. Tehát el, egy bizony talán elkülönülésnek uh -huh. nevezhetném. Hát ezeknek egy jellemző példája, ugye a legkülönfélebb, mondjuk éles példát mondanék, a Chinatownok. -ok. Uh -huh. Ugye majdnem minden nagyvárosban uh -huh. voltak már a, a, mondjuk a múlt századnak a 70-es-80-as uh -huh. évei előtt, New Yorkban, épp úgy, mint San Franciscoban, Párizsban, a, a legtöbb nyugati nagyvárosban, úgynevezett Chinatown, uh -huh. ahol a kínai közösség élt. Budapesten is nagyjából hmm. kialakult már, ugye, ha nem is ilyen egyértelműséggel ugye, megjelentek nálunk is a kínaiak, és többé kevésbé, ha, ha tehetik, akkor egy hmm. csoportban. Ez jön. a szegregáció ez mondjuk Budapesten hol érhető nyomon. Tehát mit tudom én, csak így gondolom, hogy például mit tudom én, Király utca és környéke, Dohány hát, utca hát és volt, környéke. Hát itt nyugodtan beszéltem. hogy volt gettó város, terület, ahol a zsidó lakosságának a nagy része a háború előtt, ha nem is, nem is az, a, a, a, a zsidóság a az gazdag, is gazdag rétegei, de igen. hát a, a gettó területen uh -huh. értek. Volt egy olyan része Budapestnek, ahol a zsidó lakosság száma a 70-80-90 uh -huh. ot is elérte. De ez aztán a társadalmi egyenjogosítással, tehát az a, a 1800-as éveknek a, a recepciójával egy. egy erőteljes keveredés mm -hmm. jött létre, a, a zsidóságnak a jobb módú része az a kedvezőbb uh -huh. hely. tehát a szegregációnak ezek a vonásai fölbomlottak, uh -huh. erőteljesen fölbomlottak. de többé-kevésbé ez történt és nem csak a, a zsidó értelmiséggel hogy úgy mondjam, maj majdnem minden nyugati nagyvárosban ez történt tehát a korábbi gettó gondolkodás vagy gettó szegregáció uh -huh. ez a 19. 20. században lényegében felszámolódott gettó a gettó elnevezés, hát nem tudom, közismerte a gettó szó az Velencéből ered. Velencének van egy gettó nevű város része, mm. ahol, ahol, elő, ahol tulajdonképpen először jelent meg a, a gettó fogalma, még a, mm -hmm. a 11. 12. században. De most beszélhetünk éppenséggel. Nége, a négerek esetében is a Harlem-et például egy négergettónak mm -hmm. nevezték és a legkülönfélébb nemzetiségek élnek vagy élhetnek, én azt hiszem ez a volt e, Szovjetuniónak a, a déli e, iszlám, e, Kazaksztánban Üzbegisztánban élnek a legkülönfélébb közösségek még erőteljesen elkülönülve mm -hmm. talán ezt nem lehet nem, nem kötelező gettónak nevezni, Igen. de ez a bizonyos szegregáció ott még nagyon erőteljesen jelentkezik Hát, például Isztambulban, ami most eszembe jutott, hogy Törökország területén, hát Törökországban éltünk, mint említettem, a, egyébként a lakosság nagyon csekély részét képező zsidóság, görögség és örménység szinte eltűnt, vagy alig-alig van Isztambulon kívül. De Isztambulban még megvan, és olyannyira, tehát a szegregáció olyan formákat ölt, vagy öltött, hogy bizonyos tématerületeket, erre sem emlékszem már pontosan, lehet, hogy tévedek, amit mondok, hogy a, az ott élő görögöknek a legnagyobb része az a, azt mondták, például a cukrászatot tartja kézben. Az isztambulai zsidók nagy része a textilkereskedelmet. Lehet, hogy ez nem pontos, de bizonyos kereskedelmi ágazatok kapcsolódnak a, a nemzeti és sajátosság. És fizikailag előle. is uh -huh. többé-kevésbé egy-egy körzetben uh -huh. élnek. Mondom, a szegregációm a modern nagy metropolisokban, való, már az Európa. A, a, a tulajdonképpen Európában ott már ez erőteljesen bombol. Budapesten ez ma például hogy jelentkezik? Hisz úgy tűnik, hogy mondjuk a vallási vagy származási alapú szegregáció az ma már nem Nem Nem jellemző uh. Budapest esetére. Hát mondjuk mert ha e csak a 8. kerület egyes részét nem Na, tekintjük, Budapesten annak nem is biztos, hogy hogy, hogy mondjam származási oka van, hanem lehet, hogy gazdasági. Gazdasági. Igen. Tehát most a gazdasági és származási uh -huh. okok valahogy nagyon furcsán keverednek. Hát, szociol... na, hát erre vonatkoznak uh -huh. azok a szociológiai tanulmányok, amelyek ezt vizsgálják. Hát Budapest esetében például a, a cigányságnak a térnyerése jellemző egyes a gettóterületeken. Ugyanakkor az értelmiségnek, na most nem csak az értelmiséget értem alatta, tehát mondjuk így az új gazdagoknak a, ha tetszik a szegregációja, az megjelent ugye a hegyvidéken, és ugyanakkor az agglomerációban, uh -huh. a, a kellemesebb ö, területeken, főleg Buda környéken. Na de beszélhetnénk, például ugye a háború előtt voltak mávtelepek, ahol, ahol a vasutasok lakott. Uh -huh. A Magyar rákosoknak, én, én uh -huh. ezt nem es elég ismerem, de a barátaim mondták, vagy, ö, nem egyszer szakfolyórihatokban is megjelent, hogy a Rákos Szent Mihály az tulajdonképpen ilyen típusú embereknek a ilyen szakmáknak a gyűjtőhelye, vagy ha tetszik szegregációja uh -huh. most a szó jó értelmében, kispest, megint másfajta uh, szegregációt jelentett. És a szegregációnak a mértéke is eltérő. Vagy rákos falva, vagy rákos palota, és, és így tovább, uh -huh. és így tovább. Na most uh, itt uh, tulajdonképpen a szakemberek között a vita, nem egyszer a körül folyik, hogy a szegregáció egészségese vagy sem. Igen, pont ezt akadom kérdezőenek, van-e valami minősége tehát? Vagy lehet-e minősíteni? Igen. Én azt hiszem, hogy egyértelműen nem lehet minősíteni, mert hogy a simili simili gaudet, mondja Igen. a latin közmondás, a hasonló, hasonlónak örül. Tehát egy bizonyos fokú biztonságot jelent, hogy olyanoknak a körében, nem csak családilag, hanem társadalmilag, akik mellett biztonságban érzem magam és jól érzem magam ugyanakkor ennek az ellenkezője is igaz, mondjuk egy társadalom értékét az is megszabja, hogy mennyire, e, milyen sokrétű, milyen színes. Uh -huh. Úgyhogy, e, majdhogy nem azt mondanám, egyedileg kell ezt értelmezni, uh -huh. mert van előnye a szegregációnak, és hátránya. kulturálisan ez, ez megengedi azt, hogy valami, valami csere... eredeti dolog jobban ki tudjon bontakozni. Így van. Hát ha együtt van egy kultúrkör, akkor az azt jobban képes azt megmutatni, amit, amit tud. Igen, de, de mondom, de előnyei is vannak, és hátrányai is vannak. Hát például a, a pártállami időszakban akkor a szegregációnak, tehát a, a, a háború előtti, tehát a második világháború előtti időszaknak a mondjuk a finom szegregációja, kicsit időzőjelben mondom ezt a finomat, az erőteljesen felbomlott. Mert akkor többé-kevésbé akkor is fennállt, hogy a jobb módúak vagy, vagy a szellemileg kiemelkedő rétegek, azok egy kedvezőbb ezt is jobb mondom, hogy kedvezőbb, tehát technikailag, minőségileg kedvezőbb lakókörnyezetben éltek. És ez nem csak a Rózsadon, vagy a Gellért-hegy, vagy a Szabadsághegy, vagy akkor is Váp volt, hanem mondjuk Andrássi út, Benczúr utca, szóval volt Budapestnek néhány olyan kerülete, vagy olyan térsége, mondjuk így, amely, ahol többé-kevésbé a szegregáció működött említettük a gettó területet, de hozzátehetném a Frantstadtot, a kilencedik kerületet. Tehát a legkülönfélébb rétegek, szociológiai, társadalmi rétegek szerint is meg lehetett különböztetni, vagy akár fel lehetett osztani Budapestet. Na most a pártállam idején ez erőteljesen bomlott, sőt, majdhogy nem ideológia is volt a szegregációnak a fölbomlása. Tehát ezeknek a rétegeknek egy erőteljes, mondhatnám, voluntarista, vagy egy erőszakos keverés. Nem is szólva a kitelepítésekről ugye az 50-es években. Uh -huh. Na most úgy tűnik, hogy a, a rendszerváltás rendszerváltozás után ezek a szegregációs mozgások egy más szinten, de újra előjöttek. Aki csak teheti, ugye jó, rosszul megtették, egyesek, nem is kevesen, azok az eredeti, a saját csoportjuknak megfelelően igyekeztek elhelyezkedni. Tehát például ugye az új gazdagoknak egy jelentős része, ezt az építészeti szempontból egy korábbi alkalommal kritizáltuk, például újra visszatérek a Gellért, vagy a Rózsadom ezekre a tájakra, létrehozták a maguk gicses parádés házaikat. Ennek megvan a szociológiai vetülete is, akik, akik ott élnek, nagyjából egy hasonló kultúrkörben egymással barátkoznak, bár... Ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy korábban, amikor a, a mobilitás jóval kisebb volt, tehát nem volt ilyen nagy mennyiségű autó. Nem is szólva most az internetről, a telekommunikációról, és így tovább. Tehát lényeges volt, a szomszédság, erre még érdemes lesz visszatérni, a szomszédságnak a jelentősége lényegesen nagyobb volt, mint most. Uh -huh. Tehát a fizikai Most Sokkal megér... elkülönült tehát sokkal individuálisabb az életen. Az Na most életben. ez egy paradox uh -huh. helyzetet eredményezett. Most, hogy a barátom 30 kilométerre van, vagy a város másik végében, Ugye telefonon, mobilon, pillanatok alatt tudom, én akár a világ másik végén is. De a térbeli kapcsolatnak sem olyan nagy mértékű akadálya, hogyha a város másik részében van. Korábban hát bizony meggondolta az ember, hogy ö, ugye, akár villamossal, vagy autóbussal az is alig-alig volt, vagy pláne még korábban, hogy a 19. században a uh -huh. vagy gyalog el, eljusson a barátjához. Sok-sok hát sok óra lett igen, igen, tehát ez tagadhatatlanul uh -huh. ennyűlt. Na a paradoxon az, hogy ennek ellenére az ember azt gondolná, hogy a hasonló létfeltételek mellett élő, mondjuk új gazdagok, kicsit idézőjelben használom ezt a terminológiát, ezeknek a kontaktusai lényegesen kedvezőbbek, hiszen egybe, egymás mellett élnek. Mm. Ez sem áll egészen, mert az elkülönülési formák, ez az egyéni, hogy mondja ez a kivagyisság mondjuk így, ennek is van egy erőteljes szerepe. Mm. Az előbb a pszichológiát említetted, egy nagyon érdekes tanulmány, biztos, hogy van ilyen, vagy talán nem ismerem eléggé, de nagyon érdemes enne megnézni ennek a pszichoszociológiai hátulütőit, hogy hogy van az, hogy a technikai feltételek egy nagyon szoros, a legszorosabb kapcsolatrendszereket építhetnék ki, és ennek az ellentétes mozgásai is megjelennek. A következő fogalom, nem három fogalmat említett, hogy a szegregáció, a szukceszió. Szuceszió. Hát szukceszió az követés. Uh -huh. követés. Na most, hát én voltam négy hónapig az Egyesült Államokban a Johns Hopkins egyetemen Baltimoreban, és egy nagyon érdekes élményem volt ott, ami kisebb, illetve hasonló formában, akár Budapesten is megfigyelhető. Baltimore lakosságának a jelentős része fekete. Hát épp úgy, mint nem tudom mennyire közismert, Washington lakosságának is a jelentős része, sőt, ha jól tudom, fekete polgármestere is van. Na most a néhány évtizeddel ezelőtt a város központjának a, a lakosságának a legnagyobb részét, ugye jó módú, lakosság töltötték, ki. Fehérek. Fehérek, uh -huh. a jelentős része. Sőt, az egyetem, a Johns Hopkins Egyetemnek a kampusza egy olyan területen van, ahol amelyik a nem akarom most itt a szót használni, valaha fehérek, fehér lakosság lakott ott. Na most a fehér lakosság a szuburbanizáció, az előbb említett suburbanizációs folyamatok révén, elvándorolt az ottani agglomerációba. Tehát a lakosság, tehát a, a tehetős lakosság nagyobbik része már Baltimore esetében az ottani hidegkutton telkít, stb. stb. lakik, és az otthonait, a korábbi otthonait elhagyta. Ezeknek a helyére beköltözött szukceszió folyamata, uh -huh. nagyrészt fekete lakosság költözött be. Na most itt ez azt jelentette, hogy többé-kevésbé a Részben a közbiztonság is, részben pedig a, az építészeti megjelenés is leromlott. Tehát míg az elegáns ö, agglomerációs kisvárosok vagy kis települések azok virágzanak, vagy elegánsak, mert végül is akar a pénz oda vándorolt. A pénz, sőt az adók is odavándorolnak. Uh -huh. Tehát ez, egy, ez nagyon sok amerikai városban egy óriási... Hát a, a, a városnak De nálunk egy is megjenek. ilyen értelemben leromlott. Igen, tehát uh -huh. meg, szlam uh -huh. hogy úgy mondjam. Én szóba is elegyettenem egyszer fekettékkel, és kiderült az, hát a akár akármennyire néha kozmetika elzák, vagy 1 2 a javul, vagy romlik az adott kormányzat adópolitikájának uh -huh. a tükrében, de, de valami olyasmi történik, vagy olyasmi is van, hogy a, a nem egy olyan néger család van, hanem már harmadik generációs munkanélküli csak ők meg tudnak élni, ugye nagy családok vannak, tehát a munkanélkül az uh -huh. egész család. Tehát valamilyen ilyen legális részen kívüli tevékenységből próbálják fenntartani magukat. Igen, uh -huh. és, és közben élnek ezekben uh -huh. a, a volt e, hogy mondjam gazdag, ilyen polgárházakban, uh -huh. ugye uh -huh. most kicsit más értelemben használom a polgárszót, és, és megvannak. De ugyanakkor ez egy nyomasztó és deprimáló érzés ezereknek vagy tízezereknek, vagy családok egészének segélyekben élni. Nekem volt ott egy ismerősöm, azt hiszem, ha jól emlékszem, tanárnő volt a foglalkozása, aki még évekkel ezelőtt vett egy lakást az akkori Fehérnegyedben. Én több alkalommal beszélgettem vele, és a végletegi kétségbe volt esve, mert ez a bizonyos szukcesszió, nek a szélső formája az invázió, amikor az invázió az, amikor tömegesen jelenik meg. Uh -huh. Tehát nem ö, ö, néhány év, vagy akár uh -huh. évtized folyamán jö, megy ez a, ez, a, ez, a, ez a folyamat végbe, hanem hirtelen lökésszerűen. Uh -huh. Hát tulajdonképpen mondhatnám, ilyen invázió volt 1944-ben a, a, a zsidóknak a, a hurcolása során, amikor invázió formában foglalták el lényegében annak a néhány százezer embernek a lakását, vagy az otthonát. Bizonyos értelemben invázió jellegű volt, hanem is ilyen arányokban a rákosi korszakban, a kitelepítések korszakában. Tehát ugye szukceszió invázió nem élesen elhatárolható, legfeljebb, a, a, a, a, a, amikor már a kvantitását, nem egy bizonyos kvalitássá a, a, a mozgásokban Hát tulajdonképpen visszatérve talán példaként Budapestre. Ugye Budapesten a, talán még egy fogalmat említenék a mobilitás gondolatát. Talán egy alkalommal, hogy marginálisan ezt is egy korábbi beszélgetés során érintettük, hogy érdekes módon a mobilitás a legerősebb, a, ám legyen gazdag, egyesült államokban. Tehát valaki, teszem föl, New Yorkban, vagy New York államból, valami kisvárosi egyetemén dolgozik, és kap egy ajánlatot Kaliforniából, vagy Floridából, és akkor azt gondolja, hogy ez az ajánlat esetleg néhány száz, vagy néhány ezer dollárral kedvező, nem is szólva, hogy talán a déli államoknak, vagy a nyugati partnak az államai még klímában is kedvező fogja magát, és, és családjával együtt oda költözik. Ez, ez nem jelent különösebb problémát, illetve az, az Egyesült Államok beli konvencióknak. Megfelel, van az úgynevezett garage sale, akkor fogja a bútorait, berakja a garázsába, féláron vagy valami, ha kedvezőbb, akkor egy kicsit jobb uh -huh. áron eladja, beül a kocsiába vagy repülőgépre, a tetszik, és elmegy akár 2000 kilométerrel messzebbre. Ott, vagy ugyanan megvásárolja, vagy, vagy ottani garage sale berendezkedik. Uh -huh. Tehát ez azt jelenti, hogy a helyjel való identitás érzése az Egyesült Államokban nem olyan erős, mint mondjuk az e, e, európai vagy akár uh -huh. a közép-európai államokban. E, nálunk, ugye, e, én a, a közé, a kevés ember közé tartozom, aki gyerekkora óta ugyanazon a helyen lakik. Kevesen uh -huh. mar, vagyunk már ilyenek. Az egyik leg, legöregebb házban a második kerületben de az emberek nagy része ennek a, a helyváltoztatásai közép-európában, vagy kelet-európában, lényegesen lassúbbak. Uh -huh. Tehát nem igen teheti meg az ember, hogy az élete során háromszor, négyszer, ötször ha csak nem kényszerítik rá lakást, vagy otthont változtasson. Az Egyesült Államokban ez abszolút könnyen megy, és mint mondottam, tehát ennek a, az otthonnal, az otthoni környezettel való identitás Ö, ö, hogy mondjam, erőssége sínli ezt meg. Még egy ország van, ahol furcsa módon, bár egészen más ö, erők hatása alatt ö, jött létre ez a, a nagyarányú mozgás. Ez pedig a volt Szovjetunió. Hát a volt Szovjetunióban ugye a központi államhatalom készítette a legkülönfélé formában, akár deportálásokkal, Igen. meg Egyéb táborokban az alakosság nagyon jelentős részét, hogy akár ugyancsak sok ezer kilométer távolságra. Egy kicsit állandó az Ozd meg és uralkodj éve, hogy a keletéket átrakják nyugatra, a keletre, jól ide, megkeverni. Igen, tehát, nem spontán, kis tehát, tehát nem spontán. Tehát nem jelent adni. meg még mm -hmm. az, a, az a gazdasági szempontú érdekorientáltság, tehát az érdeket az úgynevezett állami érdek, mondta, amelyikről hát nagyon vitatható, hogy mennyire volt a Stalin politikájának állami érdeke, hogy büntetőtáborba küldjön ezreket, tízezreket, vagy akár milliókat. Tehát ez, ez a, hát mondjam, a diktatórikus államrendszernek a, a sajátossága. Városi Dilemmák címűsorunkat című hallgatják. Midor Ferencsel beszélgettünk, város és szociológia a mai témánk. Néhány szociológiai alapfogalmat e, néztünk, úgy, mint a szegregáció, a szukszesszió, invázió, a mobilitás, és e, lépegetünk még tovább, hisz ezek egyre izgalmasabb e, rétegeibe vezetnek bennünket a társadalom megismeréséhez. Hát talán egy, az eddigékhez kapcsolódó még egy gondolatot szeretnék ö, említeni. Ugye ennek a sorozatnak a címe Nagyvárosi Dilemmák. Hát a Nagyvárosi Dilemmáknak bizonyára részét képezi az, hogy a, a minél nagyobb egy város, annál erőteljesebben jelenik meg az anonimitás. Ugye egy, egy kis településben, akár egy kis faluban, többé-kevésbé mindenki ismer mindenkit. Sőt, én nem tudom még mennyire divat régen jártam vidéken, illetve nem is olyan nagyon régen. A világleg természetesebb dolga volt, hogy az idegent is üdvözölték egy mm. jó napottal. Vagy. Sőt, mondok én valamit, én a Maszi Rákos hegyen jártam a héten, és kiköszöntek a kertekből, az utcán Igen, ö, bicentettek, ami ugye nem falu, hanem hát száraim belül persze. van. Hát de, de olyan, ami, ami beljebb jövő, teljesen ismeretlen. Igen. Vagy lakótelepen Tehát, Hát a rákosok, hát mm -hmm. annak idején vita is volt, hogy mennyire Budapest jellegű, vagy nagyvárosi jellegű megőrizte igen. Nagy, ezek, ezt a dicséretes hagyományt, hogy úgy igen. mondjam, a Budapesthez csatolt korábbi községek is. Ugye hát a rákosok ideig. Bár a rákosok is, előre erről is szó volt, eléggé eltérőek, ugye a Rákoshegy, Rákos Csaba, stb. Stb. Stb. stb. stb. stb. mindegyik megvan, ezen belül egy sajátos profilja, hogy úgy mondjam. Tehát visszatérve erre a, erre a anonimitás anonymit, témára, nagyváros, anonim. Tehát aki városban, benne, városban él, az, hát az előbb említettem még szinte a szomszédok is anonim jellegűek. Igen ugye egy kis települése, mindenki ismeri mindenkit, sőt informált is, pedig nem interneten, vagy nem e, mobilon informát, hanem a, a közvetlen élményszerű e, tapasztalatból és érdeklődésből. Nagyvárosban ez a fajta e, informáltság formális jellegű. E, és, és megjelenik itt talán még egy fogalom, ami a falvakban vagy a kistelepüléseken kevésbé ismert a, ez a szerepek szerepeknek a gondolata a szerepek fogalma tehát tulajdonképpen a városban mozgunk akkor a legkülönfélebb szerepeket öltjük föl, ugye odahaza az ember családapa vagy gyerek vagy férj, vagy feleség, és én meg fölnél bemegy a munkahelyére ott munkahelyi főnök, vagy beosztott szerepet tölt be. A villamoson, utas. Vagy az autóbuszon. És hadd ne soroljam. Na most ezek a szerepek, ezek mondhatjuk így, ilyen szegmentumokban éljük meg. Ugye a nyugdíjas történetesen teljesen érdektelen, hogy mi volt ő korában, uh -huh. akkor most nyugdíjas. Az orvosi rendelőben páciens. Na most azt, ez a városban élesebben jön ki? ez a városban sokkal erőteljesebben De? jön ki mert a faluban is van egy szerep amit el kell az embernek játszani ugye, hogy el tudják fogadni na most itt, az állandóbb én, az a szerep? én azt hiszem, hogy állandóba az a szerep és általánosabban elfogadott na most itt idézném talán ebből a bizonyos 40 évvel ezelőtt írt e, tanulmányunkból, ezt annak idején ide, Szelény Iván fogalmazta meg, és ő Louis Virtet, a Csikágoi iskolának az egyik mesterét idézte. Ő azt, azt írta Virt, amit idézt, idézett Iván, illetve idéztük ebbe az írásban, a nagyvárosokban fokozódik a szerepszerű magatartás. A nagyváros elősegíti a szerepek sémává mere, merevülését. Heller Ágnes egy korábbi írásában ugyancsak erre mutatott rá, ő azt, mond, azt írja, hogy a sémává merevedett szerepszerű magatartások a kapitalista árutermelés, tehát a nyugati világ lényegét képezik, és a tőkés termelési viszonyok kvázi valamelyes oldásával vagy, vagy korrekciójával ezek is csökkenthetők lennének. Érdekes lenne tényleg ezt a szerepmagatartást a urbanizációs folyamatok tükrében is e, jobban megvizsgálni. Na most még egy gondolatot említenék, ami e, ugyancsak összefügg az urbanizációs folyamattal, megint egy idegen szót kell használnom, ez az adaptációnak a fogalma. Tehát a városba áramló fiatalember, mondjuk, aki korábban, bár ne a múlt században, ugye a szegényebb környékekről, például a korabeli felvidékről, Szlovákiával, százával, ezrével jöttek a munkásot, ugye föltöltötték a gyárakat, vagy, vagy akár ugye a mezőgazdasági idény munkára jöttek, és lassan-lassan a városi lakosság proletár rétegét szaporították. Na de ez egy súlyos pszichológiai problémákat is vetett föl, mert egy korábbi, egészen más jellegű társadalomban élő emberek, vagy fiatal emberek, hogyan adaptálódtak a környezetükön. Egy sokkal vadabb példát és tragikusabb példát említenék ma, szinte az invázió nagyságrendjében. Említettem, hogy két évig voltam Irakban, Bagdadban, amikor Saddam Hussein a pályafutását kezdte. Tehát az ottani egyetem, városi és regionális tervedély központjának voltam az úgynevezett ENSZ igazgatója. Na most akkoriban történt, hogy a Saddam Hussein az kiegyezett a perzsa sahha, és a kurd, úgynevezett kurd lázadást ezzel felszámolták, mert korábban a perzsák támogatták, illetve a perzsa sakh támogatta a kurd ellenzéki mozgalmakat. És akkor fölmentünk Kurdisztánba hát egy rettenetes pusztítást láttunk, hát amelyik, amelyik vetekedett az európai háborús pusztításokkal is, és amit ott elmondtak nekem, az volt, hogy százezrével telepítette át Saddam Hussein a kurdokat, akik hegyvidé, hegylakók, tehát nem a sivatagban élők, tehát nem a, a forró alföldön, hanem a magas hegyek között élő emberek voltak, a csíkságra. Tehát a forró, sivatagi nem, e, térségekre. Na most ennek az lett a következménye, hogy akik generációkon, vagy évszázadokon, vagy ha tetszik, akár két évezredde éltek ott Kurdisztánban, egy-két generáció után a körülmények, a betegségek, sok minden fölül, föl, ne, nem, nem is kell elpusztítani őket börtönbe. Tehát az adaptációs, tehát ilyen, ilyen mértékű adaptációs uh -huh. változások rendkívüli módon megsingrettek. Tehát ez egy talán egy szélső... Te egy lassú pusztulásra. vagy Igen. aláraítélése Igen, volt. ez uh -huh. egy szélső példája uh -huh. volt talán a, ennek a bizonyos uh, társadalmi, vagy politikai méretű adaptációs uh -huh. szörnyűségnek. Lehet-e hasonlítani azt, amikor a, a főig az 50-es, 60-as éveknek az iparosítása során a falvakból, a városba vonzták, vagy küldték az embereket a gyári munkásnak. És tulajdonképpen elvonták a föltől, és hát tökértelemmé váltak azok a, az emberek, ugye? Ez is beletartozik ebbe a kategóriába. Pontosan erről van szó, hogy ezek az adaptációval küzdő emberek, ezeknél csíráját, szóval megjelenik a bűnözés, az alkoholizmus, a prostitúció, a kábítószeresség. Majdnem szinte minden esetben ki lehet mutatni, nem egyszer első vagy második generációs családok esetében, hogy ennek is rendkívül jelentős szerepe ez, van. Ez, ez, ez, ez egy fölmérésekből kiderült, hogy mondjuk ebben a körben mondjuk az alkoholizmus az, mit tudom, kétszer vagy I háromszor igen, nagyobb. Igen. igen. Te mekkora, ilyen hatalmas léptek. Igen, változás? Igen, igen. igen. Akkor addig, ameddig uh, hát előfordul, hogy Magára a következő generáció, talán. ha uh -huh. sikeres az adaptáció, uh -huh. vagy valamelyen sikeres, akkor csökken. Uh -huh. De ebbe, ebben ebbe megjelenik nem csak az alkoholizmus, tehát a bűnözésnek a legkülönbözőbb uh -huh. formái, a prostitúció, a kábítószeregési uh -huh. tovább. Na most még egy gondolatot említenék, ami már egy kicsit közelebb vissza konvencionális értelemben vett urbanisztika témájához. Egy időben talán a 20. század 50-60-as éveiben nagyon nagy divat volt a urbanista szakemberek beszéltek a, a, a, ugye az angolból magyarra lefordított szomszédsági egység Neighborhood Unitokról, és. Ugye ez megjelent a különféle lakótelepek formájában, a szlogenok meg a tervezési elveknek egyik lényeges vonását képezte, hogy szomszédsági egységeket tervezzünk, és ez föltételezte, hogy akár a nagyvárosokban is, hogyha ezek a szomszédsági egységek létrejönnek, akkor az emberi kapcsolatok, mint egy a térformálás járul hozzá a szociológiai mm -hmm. kapcsolatok megerősödéséhez. Ez, ez, ez nem ez igaz lett? Nem. nem. nem. Illetve töredékesen uh -huh. lett igaz. Ez inkább egy ilyen ö, szép kísérlet volt. Ma, manapság már alig-alig beszélünk uh -huh. szomszédsági egységekről, egy történeti kategóriá. Szóval képen mi lenne ez a szomszédsági egység? Hisz ha, ha veszed a szegregációt, hogy egy helyre települnek azonos érdekű, vagy, vagy, hát ezzel létrene egy szomszédsági egység is. Ez csak egy fogalom volt, tehát úgy építsük meg, a lakóházakat, a lakóházaknak együttesen legyen egy kis kultúrközpontjuk. Ja, ugye, szóval sok-sok mindenféle, amiről mondjuk ideológiai vagy elvi alapon föltételezték, vagy az akkori államhatalom. De érdekes módon, hogy ezt a szocialista rendszer is átvette. Uh -huh. Ez Amerikából indult, ez a Neighborhood Unit gondolat. Meg Angliában. Ott sem nagyon működött. A, a, a, talán talán kedvezőbb eredményekre jutottak egy-egy helyen, de egész egyszerűen a fogalom kiment a divatból. Uh -huh. Most már történeti kategória lett. Uh -huh. ha, illetve talán elmondhatnám most egy, egy építészeti vagy urbanisztikai jelentősége van. Egy lakó, negyed, vagy most más, más terminuszokat használunk e helyett. Na most itt az a probléma, amit, amit Magyarországon is föl, fölvethetünk, ugye a, a szocialista időszakban megjelentek ezek a, a szinte országszerte a kultúrházak. Ugye Budapesten, a nagyvárosokban és vidéken is. Ezek a kultúrházak hát én nem tudom, hogy milyen mértékben. Azt hiszem többek közt az volt a céljuk, hogy a szocialista elveket, a szocialista ideológiát úgy támogassák, hogy közben esetleg a lakosság vagy a, a környező lakosság is hát valamelyest jól érezze magát, attraktívvá tegye. Amikor a rendszerváltozás bekövetkezett, ezek a kultúrházak nagyjából elvesztették a, a korábbi funkciójukat, és nem eléggé találták meg a helyüket a, a rendszerváltozás után. Épp úgy, most hirtelen eszembe jutott, ugye Budapesten gyakorlatilag eltűntek a mozik, az a nagyszámú mozi, mm. ugye a televízió foglalta el a helyüket, másrészt pedig ugye a, a, a, a, a mozi komplexumok. Egész kis létszámú mozi termekkel. Ugye egy-egy volt mozi helyén, az a három 4 5 ilyen kis mozi terem van. Tehát a, a mondjuk a technikai fejlődés, de értem megint a, a, kommuniká a kommunikációs robbanást, ez is radikálisan befolyásolja az embereknek a, a, a, hát az, az életformáját. Na most még amiről Amiről beszélnék, talán érdekes lenne, hogy, hogy ugyan az oktatásban, az egyetemi oktatásban most már ez a segédtudomány jelleg, hát eltűnőben van, és az urbanisztika témája, tehát egyáltalán a városokkal való foglalkozás, vagy szűkebb értelemben a településekkel való foglalkozás, megpróbálja a helyére tenni a technikai, a természettudományos, és természetesen a társadalomtudományi elemeket. De én úgy érzem, hogy, hogy mondjuk ebben a komplexitásban még mindig nem elég jelennek meg az előbb említett szociológiai vonások. Tehát úgy tűnik, épp, épp az előbb említett Neighborhood Unit, tehát ezek a szomszédsági egység gondolatok, ezek egy kicsit sterilnek, ilyen uh -huh. kiagyaltnak uh -huh. bizonyultak. Tehát azt hittük, hogy alkotunk egy fogalmat, azzal a problémát is megoldjuk, ami nem egyszer előfordul. Hogy valahogy egy kicsit jobban alkalmazkodni, a, és úgy megalkotni a terminusokat, amelyek jobban megfelelnek a valóságos igényeknek. Egy nagyon nyers példa jutott az eszembe, hiába tervezzük meg gyönyörűen e, egy villamos megállónak a megközelítését, egy gyönyörű zöld területet csináló melléje, bokrokkal fá, vagy fá, fákkal együtt. A lakosság legnagyobb része egyszerűen letapossa a füvet. Na az hát oda és, kellene az utat építeni, ahol hát ők talán oda kell, na, Pontosan ezért hoztam uh -huh. föl egy ilyen nagyon szimpla példának, hogy nem, nem csak abból kell kiindulni, ami esetleg föltétlenül bizonyos esztétikai elveknek megfelel, persze az sem elhanyagolható, hanem figyelni arra is, hogy milyen, milyen funkcionális igények is jelennek meg. Tehát, ugye a forma és a funkció viszonya, amelyik egy ősi témája az egész építészeti gondolkodásnak. Ezt párosítani, ha tetszik a szociológiai gazdasági faktorokkal is. Még egy kérdésem volna, hogyha a Város tervezés, vagy urbanisztika ennyire egy ilyen interdisciplináris tudománya nőtte ki magát, ahol tulajdonképpen azért én magamban azt mondanám, hogy az építészet nem is az első helyen van, hanem csak egyenlő az elsők között hisz, addig nem is szabad ceruzához nyúlni, amíg az ember nem tisztázza, hogy kinek épít, milyen célra, mi lesz vele, nem történel meg, hogy az be a dolog, stb., hogy ezt tulajdonképpen lehet egy egyetemen oktatni. Tehát igazából ez egy olyan speciális tudomány, ami, ami önálló ö, ö, oktatást kívánhatna meg, vagy legalábbis ö, olyan, olyan hátteret igényel, ami nem egy műszaki egyetemnek, nem egy, egy, egy, egy humán egyetemnek, hanem mindegyiknek a kombinációjának kéne lennie. Hadd mondjam el erre egy saját, legközvetlenebb élményemet. Amikor én elkerültem jó régen 1965-ben, tehát egy évvel azután, hogy ezt a cikket szelényivánal megírtunk az Ankarai Egyetemre, erre a bizonyos Middle East Technical University-re, az urbanisztika professzorának. Hát én nem tudtam ennek az egyetemnek a múltjáról sokat, de kiderült, hogy 1956-ban jött létre Charles Abrams a ENSZ egyik, ha tetszik, urbanisztikai témájú és regionális témájú szakértője javasolta ezt a török egyetértésben, hogy ez ugyan Middle East Technical University, de eredetileg a bázisa ennek kifejezetten egy ilyen térformálású, komplex, ám legyen urbanisztikai típusú központ lett volna, uh -huh. amiből végül is egy műszaki egyetem jött létre. Uh -huh. Rend, persze ennek a műszaki egyetemnek nagyon komoly szociológiai, gazdasági és egyéb fakultása volt. Művészeti. Az, az, az is, is volt. Uh -huh. Szóval a profilja, hogy úgy mondjam, rendkívül széles lett. És ennek az egyetemnek egy nagyon erőteljes fakultása volt az építész, építészeti fakultás, amelyen belül működött az, az urbanisztikai képzés is. Volt egy műemléki, regionális tervedés, sok minden. Milyen lehet, hogy én, az építészetnek, kéne az urbanisztikán belül működni, nem? Hát ez is lehet, <gül> hát mondhatnám azt is egyszer, talán né némi túlzással. Talán az azért a paradigma A paradigma váltás az, azért mondom, uh -huh. talán túlzás, amit mondok, uh -huh. hogy a ma építészete az urbanisztika. Tudni, hogy egy sereg vonatkozást már olyan léptékben tudunk tárgyalni, uh -huh. hogy részben az informatika, a gondolkodásunk ám legyen fejlettsége nyomán ami megfelel a, egy tágabb léptéknek. Persze távol vagyunk attól, hogy a, a város és olyan mértékben tudjuk befolyásolni, mint egy-egy épületnek vagy egy-egy vagy lakóháznak a megvalósítását. A bizonytalansági tényezők, erről is beszéltünk már egy korábbi alkalommal a városfejlesztésben, várostervezésben, városrendezésben lényegesen nagyobbak a bizonytalanságok, mint egy-egy épület megvalósulása mm -hmm. esetén. Ennek ellenére törekednünk kell, és ennek is egyik fő témája volt, szintén egy korábbi alkalommal beszéltünk erről, a tervezés és a prognózisnak a viszonya. Ezt tervezzük, és vajon mi lesz? Uh -huh. Mind a kettőre kíváncsiak vagyunk. Hát. Na most a, a, a, a azzal kapcsolatban, hogy mi lesz igazából, a szociológiai, gazdasági, politikai szempontok, amiket nem tudunk olyan mértékben előrelátni, ugyancsak fontos szerepet játszanak. Okay. Na visszatérve a kérdésedre, hogy olyan egyetemnek kellene lennie, én azt hiszem, hogy a legtöbb egyetem, vagy műszaki egyetem törekszik erre, tökéletesen nem tudja uh -huh. megvalósítani. És a, a valódi, tehát a komoly urbanisztikai képzés, az poszgraduális jellegű. Uh -huh. Hát épp úgy, talán nem egészen, mint az orvosoknál. Az orvosképzés ad egy általános képzést, és a specializálódás az utána következik be. Itt ez egy kicsit fordított jellegű, bár, hogy mondjam, mind a két vonás megvan. A legtöbb nagy nyugati egyetemen urbanistának lehet építész alapképzettsége, lehet szociológiai vagy akár gazdasági alapképzése is és utána erre rakódik rá, posztgraduális szinten, mm -hmm. a komplex, az interdisziplinális mm -hmm. képzés. Bizonyos értelemben mondom, mm -hmm. megcserélve az orvosi edzéseit. Kicsit az egyetem eredeti, az egyetem ellen működik ez még, ez egy, ez egy sajátos kísérlet arra, hogy visszahozzuk, de az, építész, még nem az építészkar mm -hmm. az mégiscsak a térbeli környezetet, a technikai formálást oktatja. Ö, az, ö, már a múlt század 70-es, 80-as éveinkben nagyon sok amerikai egyetem, mert az építészkar a nevét is megváltoztatta, School of Environmental Design, tehát környezetformálási fakultássá uh -huh, formálta, amiben oktatták természetesen az építészetet, de sokkal tágabban értelmezték uh -huh. a, az építészetet. Ez nagy dilemmát okoz, és mondom, a nyugati országokban legkülönfélebb formái és elnevezésű főiskolák és egyetemek vannak. Nálunk is például most már uh, ilyen városmérnök képzés van Pécset, Debrecenben, Győröt. Ugye Győröt egy erősebben technikai, infrastrukturális profillal Pécset azért megmaradt erősebben az építészeti bázis, és a, a legérdekesebb az, hogy a Kertészeti Egyetemen alakult ki most legújabban a legkomolyabb urbanisztikai képzés. Uh -huh. hogy, hát erről beszélhetnénk, hogy vajon mi az oka, hogy, hogy nem a Műszaki Egyetem, tehát a Budapesti Műszaki és, most műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, ahol a legerőteljesebb hagyománya volt a komplexebb típusú urbanisztikai képzésnek, ez valahogy eltolódott a Kertészeti Egyetemre. Ennek valószínűleg a, az okai között az is szerepelt, hogy... A tájjal való kapcsolat. Nem, nem csak a tályal kapcsolat, nem csak a tájjal való kapcsolat volt ennek az oka, hanem az építész mérnök képzésnek a képviselői, akik szűken értelmezték, tehát egy ilyen technikai és a konvencionális építész léptékben gondolkodtak, azok nem tudták elfogadni az urbanisztikának, a városépítészetnek ezt az erőteljesebben komplex jellegét. Uh -huh. Itt nem sikerült megoldani azt, ami például Ankarában megtörtént, hogy ott magát a is építészeti és urbanisztikai fakultásnak nevezték, és igenis a, a különbözőséget, a, a különösen az első-második évtől kezdve az urbanisztikai oktatásban képviselték is. Nálunk a, az építészkar vezetése az igenis követelte az azonos, tehát aki történetesen jól lehet, érdeklődhettek az urbanisztika vagy a városépítés-város iránt, mégis a diplomatervükben ugyanolyan szigorúsággal követelték meg a statikai, szerkezeti és egyéb uh -huh. követelményeket, ami egy város léptékben gondolkodó szakembernek Nem, talán kevésbé lényeges. Más. Más irányban kell az ismeret hmm. Például, hogy a mai témán kapcsán, például a szociológiai vonatkozásokban. Köszönjük szépen, Vidor Ferencet hallották és a nagyvárosi dilemmákat. Két hét múlva ismét jelentkezünk. Azt jól volt ezzel a befejezés.